Boa noite a todos, Boa noite. é um prazer estar com vocês mais uma noite, nessa... mais uma vez nós reunimos nessa casa para dirimir, discutir assuntos relacionados a todos os segmentos da nossa sociedade. Aos senhores vereadores, agradeço a presença de cada um dos senhores, Arimatea, Foca, Lázaro, Rômulo, Lio, Sidney, Eduardo, Marcos, enfim, todos os vereadores, de Djalma, todos aqueles que mais uma vez atenderam o chamamento dessa mesa diretora, para que nós possamos discutir matérias de interesse da sociedade. Quero dar notoriedade à presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Eugênio, é prazeroso quero que o senhor tenha bondade acompanhar a mesa conosco é do regimento, se o senhor quiser permanecer, muito obrigado pela presença, agradeço a presença também Maria Isabel Mesquita Vilela ilustríssima diretora coordenador, eu não sei, é, aliás a, a Bela é, é direcionar você é, um, é tanta coisa que eu não sei quais são os pronomes que tem que ser direcionado mas de uma forma ou de outra é prazeroso receber para que nós pudemos falar também sobre a Universidade Aberta do Brasil até porque o seu nome foi citado pela Secretária de Educação na última reunião e com certeza nós vamos franquear a palavra para a senhora. É os servidores do município doutor Cláudio, ex-vereador, enfim, todos aqueles que aqui estão, para que nós possamos fazer mais essa reunião. É, peço à Andressa que faça a leitura da, da ata da reunião anterior. Ah, não, desculpa, esqueci a chamada primeiro. Vamos fazer a chamada. Por... Aloysio Pereira. Presente. Djalma Santos Pereira. Presente. Eduardo Luiz Pereira Furbeto. Presente. Grauco Rabelo. Presente. Isaías Pichar. Presente. José Arimatéia de Lima. Presente. Lázaro Divino de Oliveira. Presente. Marcos de Novaes. Presente. Maurílio Antônio Pereira. Presente. Rômulo do Nascimento Júnior. Presente. Sidney Novaes Campos. Presente. Havendo número legal qualificado, declaro aberta a sessão. Determino a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 11ª... Reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25 Legislatura da Câmara Municipal de Campos Gerais, realizada às 19 horas do dia 20 de março do ano de 2017, sob a presidência do senhor Glauco Rabelo. Feita a chamada pelo secretário, estando presentes os seguintes vereadores: o senhor Aloísio Pereira, o senhor Djalma Santos Pereira. Okay o senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta, senhor Glauco Rabelo, senhor Isaías Pichara, senhor José Mateia de Lima, senhor Lázaro Divino de Oliveira, o senhor Marcos de Novaes, senhor Maurílio Antônio Pereira, senhor Rômulo do Nascimento Júnior e o senhor Sidney Novaes Campos. Havendo o número legal, o senhor Presidente declarou aberta a sessão, solicitando que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, que após lida e colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura de correspondências recebidas. Ofício de número 28 do chefe de gabinete, o senhor Alexandre Flávio. Enviando resposta das indicações de números 045, 046, 048, 049, 050, 051 e 052. Ofício de número 29, do chefe de, de gabinete, o senhor Alexandre Flávio, enviando resposta das indicações de números 36, 37, 38. Ofício de número 30, do chefe de gabinete, o senhor Alexandre Flávio. Enviando a resposta das indicações de números 040, 041, 042, 043 e 044. Ofício número 31, do chefe de gabinete, o senhor Alexandre Flávio. Atendendo requerimento do vereador, senhor Rômulo do Nascimento Júnior. Encaminha cópia da relação dos ocupantes de cargos comissionados e quilometragem dos veículos do município. Indicação número 053, de iniciativa do vereador, senhor Isaías Pichara. Sim, indicação de número 54, de iniciativa do vereador, senhor Sidney Novaes Campos. Indicações números 55 e 56, de iniciativa do vereador, o senhor Maurílio Antônio Pereira. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou que fosse feita a distribuição da proposta de projeto de lei número 02, que dispõe sobre a ajuda de custo para a locomoção dos estudantes universitários do município de Campos Gerais e regulamento dispositivo no parágrafo único do artigo 5º da lei 12816 de 2013. Proposta de projeto de lei número 03, que dispõe sobre doação de lotes vagos localizado no bairro Jardim Botânico em Campos Gerais. As famílias carentes devidamente cadastradas no serviço de assistência social do município. Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei de número 13. Atendendo à convocação da mesa diretora, a secretária de Educação, a senhora Roseli Cristina de Menezes Pereira, compareceu a esta sessão para prestar alguns esclarecimentos. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, o senhor presidente colocou em discussão e votação mediante parecer das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças Públicas e Tributação educação e saúde, agricultura, indústria e comércio, e viação, obras, bens e serviços públicos, o projeto de lei é saber. Projeto de lei de número 13, que concede subvenção à Sociedade São Vicente de Pau. Este foi aprovado em única discussão e votação, juntamente com sua respectiva emenda modificativa de número 01, por 10 votos a zero. O projeto de lei de número 06, de iniciativa do Poder Legislativo, que cria boletim escolar nas escolas de rede pública municipal de ensino no município de Campo Gerais, foi aprovado em única discussão e votação por 10 votos a zero. Proposta de projeto de lei de número 01, que regulamenta a carga horária de trabalho dos servidores públicos municipais, ocupantes dos cargos de auxiliar de serviços gerais no Distrito do Córrego do Ouro. Esta foi aprovada em única discussão e votação por 10 votos a zeros. Os projetos, de, os projetos, proposta de projeto e emenda modificativa acima mencionados foram votados com dispensa de inter, interstício regimental. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão com a lavratura da presente ata, que segue assinada por todos os vereadores presentes. Campos Gerais, 20 de março de 2017. A presente ata se encontra em votação e discussão. Discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça da forma que estão. Considero aprovado. É... Nós estamos recebendo a, a presença a, do prefeito municipal e nós temos questionado essa distância, essa rompitura entre os poderes, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Eu posso falar o mesmo Poder Judiciário que, dioturnamente, nós temos observado, conversado com o benefício de... Mas é importante que uma cidade mesmo que seja pequena, provinciana, uma cidade bucólica, gostosa de viver, ela tenha um apartheid político-administrativo. De outro lado da avenida, o executivo, com as suas prerrogativas, e do lado de cá, o poder legislativo, com a sua também. É muito bem-vindo. Gostaria que já tivesse vindo inúmeras vezes, assim como os vereadores frequentam o gabinete de vossa excelência. A importância se dá, não da vaidade pessoal de cada um dos senhores edis, mas da representatividade que lhe é, que foi atribuído pelas urnas, o prefeito municipal representa Campos Gerais e a Câmara, o povo de Campos Gerais. Então essa aproximação ela é importante, nada impede que os nossos ideais sejam tocados em frente, nada impede que os ideais da administração do Executivo sejam tocados em frente. É fundamental que haja um entendimento, que haja um diálogo entre os poderes, entre a sociedade, que nós nos aproximamos, não para que nós possamos fazer um governo de caráter fisiológico, mas no campo das ideias, pautado pelo interesse da coletividade, um governo coletivo, um governo solidário e não um governo solitário. A tua vinda para nós torna o Marcos nessa administração senhor prefeito, as portas continuam abertas, estão abertas desde o dia em que nós tomamos posse e não existe essa diferença e nem essas dificuldades que às vezes aqueles que ficam em torno do rei e que abanam para manter na brisa, não é o seu caso uma colocação, uma forma de colocar é, levam notícias ao viçareira que não condiz com a realidade desse parlamento a câmara municipal Desde o dia 1 de janeiro, quando nós tomamos posse, quando cada um dos senhores vereadores tomou posse, não deixou de votar nenhuma matéria de interesse da sociedade. Inclusive, votando crédito suplementar com um projeto, com, uma, com um orçamento a ser executado na faixa de 53 milhões. Que deve atingir a casa de uma arrecadação de 45 milhões, nós já suplementamos o seu orçamento por duas vezes, por três vezes, se não me engano. Se eu cometer algum equívoco, o pessoal da, da, da, das comissões que me reparam. Nós votamos 1 milhão 294. Votamos 210, votamos mais um de 30. São todos créditos suplementares. Eu estou fazendo essa colocação, senhor prefeito, não. De forma deselegante, é uma prestação de conta para Vossa Excelência da, da transparência e do interesse deste plenário em dar, ser parceiro na administração pública. E agora, recentemente, votamos um projeto de 130 que o senhor fez uma parceria para remeter para o Hospital Santo de de Paula. Nenhum projeto que veio com o destino dele é. Que o remetente fosse o executivo, foi glosado nessa casa ou foi deixado de discutir exaustivamente com a sociedade, com o líder das bancadas, ou com a bancada de esquerda, de direita ou de centro. Este Parlamento tem por obrigação de dar sustentação à administração pública, fiscalizar, fiscalizar e fiscalizar. Este foi um parte do, do, do meu discurso em posse, e nós vamos fazer isso com muita. A fiscalização facilita a vida do prefeito, porque o prefeito às vezes dentro do gabinete despachando que é inerente à atividade dele tem dificuldade de ver um desvio de conduta do servidor. Nós não estamos fazendo acusação, mas desvio de conduta do servidor, aplicação da verba de forma equivocada, o uso da máquina de forma equivocada ou, ou para favorecer seja esse ou aquele, o Gregos ou outro ano, isso pode acontecer. E a fiscalização é prerrogativa constitucional de cada um dos senhores vereadores e que deve ser feito com muita eficácia. A falta desse comportamento, a falta dessa, desse expediente fiscalizatório caracteriza a privaricação, deixar de fazer aquilo que a lei lhe atribuiu e que está assegurado na Constituição Federal, na Lei Orgânica, e no Regimento Interno dessa casa e na Carta Magna do nosso estado. Senhor prefeito, o senhor é muito bem-vindo. Tenho a certeza absoluta que, quando o senhor cometer equívoco e deslizes, e pode ser alguma, ca essa casa não vai é, passar a mão na cabeça, não vai tolerar, e nós também não vamos admitir que seja extensão do gabinete do prefeito e vice-versa a Câmara Municipal não vai ser um celeiro, muito menos um terreiro nem extensão do Poder Executivo como foi outrora que chegava projeto aqui, cinco minutos para ser votado e votava com dispensa de tertioz e pronto, acabou, acabou. Faça essa advertência, mas faça advertência aos senhores vereadores também que o poder, que o, o, o aspecto do clientelismo deteriora cada um dos senhores vereadores quando com pires na mão do prefeito pedindo dioturnamente vocês depreciam mesmo sabendo que vocês têm o direito e têm a representatividade de cada região. Vocês têm a, a, a, a carta de crédito da sociedade. Não justifica que um servidor com o um secretário ou com outro deprecie os senhores vereadores e que deixem vocês sentados na porta das, das secretarias pedindo é, favor, pedindo benécias para atender o seu reduto, seja no próprio distrito do Corpo do Ouro ou aqui mas não justifica também que nós vamos tripudiar em cima do prefeito em qualquer situação. Me coloco na condição de parceiro e creio que os vereadores também colocam na mesma condição. E o senhor está aberto a palavra, o senhor prefeito, que está aqui, está aberto ao entendimento, o diálogo está aberto, o prefeito aí para que nós possamos dialogar. Nós cobramos três meses, 90 dias, já dava uma safra, o prefeito e o prefeito hoje está aqui. E eu sei que está aberta a palavra para que nós possamos Dialogar com o prefeito antes de dar seguimento à matéria. Está franqueada a palavra. Eu. Boa noite a todos, boa noite à Câmara, nossos companheiros aqui. Eu quero parabenizar o prefeito, que ele está muito. Está até mais do que esperado. É um prefeito que está tá deixando até a gente ficar orgulhoso pelo serviço dele está trabalhando certinho está correndo atrás fiquei muito satisfeito pelos caminhão novo do lixo que chegou aí agora semi novo não novo é como tu, quando tu compra na urgência né Mas comprou de segunda mão um caminhão muito bom e fiquei muito satisfeito por ele ter já comprado essa máquina zero então estou muito Estou muito agradecido com ele, está contribuindo certinho que o município precisa. Sabe? Tem umas coisas que eu não estou muito de acordo não, mas tem outras coisas que eu tenho que dar os parabéns para ele. Estou muito agradecido, estou muito satisfeito e creio que a população também está, não só eu, como eu acho que tem muitos companheiros nossos aqui também que estão. Tem umas coisas, que eu torno a frisar não estou satisfeito, mas não, não é tudo que está errado. Eu tenho muita coisa que ele está acertando e bem acertado. E peço para ele um, não como vereador, como amigo. Se ele puder, pôs adesivos nesses carros novos que chegou aí agora para nós, todos, sem exceção de qual, nas motos da prefeitura nas motos da prefeitura, para eles identificarem elas certinho, que tem carro novo aí que eu já vi em certos lugares que não é para estar. Certo? Então, eu quero pedir isso aí, por favor. Eu pedi, perdi, para e depois não vá assim, a um recado. Então, estou pedindo para ele mesmo, para ele fazer essa gentileza para nós, que nós, eu, eu mesmo vou ficar muito satisfeito, para não ser preciso de tomar outras medidas. Então, fico muito satisfeito, que eu tenho só que... Não é porque eu sou companheiro dele, não, mas tem quando errar, eu tenho que desejar, te tenho que falar a verdade. Agora, quando acertar, eu tenho que agradecer. Tem muitas coisas, está correndo atrás, inclusive, essa semana, essa semana que passou o mês, esteve em Belo Horizonte, correndo atrás de interesse para o município. Então, muitas coisas, ele está empenhado, está muito empenhado, está muito empenhado no serviço. Então, eu acho que é o ser... Eu, eu, eu, é o dever dele ele não dá fazer mais que a obrigação mas ele tá certinho eu quero mais agradecer viu muito obrigado é. uma boa noite senhor presidente grau cabelo secretário lheu e os demais vereadores e o senhor prefeito em se encontra tá E todos os amigos todas as amigas e que todos sejam bem vindos viu que gerir notícia também Né? todos vocês e que todos sejam bem-vindos a casa é de vocês, hoje e sempre viu? e tem algumas cobranças de algumas algumas cobranças aqui, queria né? igual lá no, no bairro do Alta Vila o pessoal está cobrando a coleta do lixo lá com mais frequência Já tem pegado umas duas vezes por semana mas o povo está cobrando mais Conversei com o responsável, com o Valdinei Barbosa disse que nesses 15 dias vai tomar providência Né, chegou dois caminhões agora do, da coleta do lixo, vai facilitar muita coisa. Então, nesses 15 dias já, né, passando o pessoal que tem cobrado com frequência e faz tempo. E o pessoal lá também do Jardim Botânico, cobrando a limpeza dos lotes lá, entendeu? Tem muitos terrenos que foi doado lá pela prefeitura e os terrenos estão parados. O pessoal está pedindo, se puder passar para, para outras pessoas que podem construir a sua casa, o seu lar, né? E repassar para outro, porque está lá criando um mato lá, criando bicho e aí vê o que pode ser feito, o pessoal lá está cobrando porque tem muito terreno parado lá e a pessoa não, né? tem muita gente que peleja para ter o seu lar a sua casa, né, e não tem condições, quem sabe se um terreno desse fosse passado para quem, quem tem vontade para construir, né? e e as estradas também, o povo está cobrando com muita frequência, a estrada da onça tenho cobrado toda semana Vê se o prefeito pode tomar a previdência, chegar no chefe de transporte, para ver se realiza a limpeza das, a coisa das estradas o mais rápido possível, que está na, na estrada da, da Onça e do Capoeirinha. Um adjetivo lá no disse que a máquina esteve pertinho lá dias atrás, não chegou na região. O pessoal cobrou lá também. Vê se o prefeito, o chefe de transporte, pode tomar suas previdências aí. Tá? E. A rua, 15, 25 de dezembro, foi aprovada aqui para fazer mão dupla, e o pessoal está cobrando, faz dias já não, não, não mudou, a, não sinalizou a rua ainda. Né? Vê se podia tomar a providência o mais rápido possível. E o bairro também, de lá do Fernandinho, que eu esqueci o nome, lá foi cobrada a sinalização de praca, é, praca, a sinalização do bairro lá até hoje não foi feita, faz dias atrás, ver o que pode ser feito, o que o prefeito pode... Para nós e o pessoal, estou cobrando. É isso aí. Muito obrigado. Boa noite a todos. Perfeito. O líder do prefeito. tá aí. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Olá, noite aos colegas, ao prefeito, né? Nosso amigo Zé Pesuto. Muito satisfeito com a presença dele aqui, com o povo também que está participando da reunião aqui. É. Quero falar que a semana passada foi falado que o doutor Guilherme, o ginecologista do Corrego Duro ia embora, que ele não ia mais, mas ah, já estive olhando isso, não vai embora, ele tem contrato até março do ano que vem. Que ele tem contrato, né? A gente está vendo o esforço do Zé, com o João Carlos, está sendo grande, e agora já foi mais a pediatra, né, para o Corrego Duro, né? A gente está vendo... E as estradas, a gente está vendo que os maquinários estão tudo trabalhando, não vai dar conta de uma vez, mas as estradas principais estão sendo arrumadas. É, na área da, da saúde também, a gente está vendo que melhorou muito, que... que vem melhorando, né? Porque a está procurando sempre fazer o melhor para Campos Gerais, para o para a zona rural, né? E quero falar também que parece que teve essa noite lá no Corrego Duro, um, um, teve uma criança, parece que ficou doente, e foi na casa do João Carlos na tarde da noite e bateu lá. Mas aí, depois, parece que ele não, não, não esperou o João Carlos levantar e já foi. E aí, depois, houve a notícia que ele não quis levar. Não tem nada disso, porque a pessoa tem que sair, levantar, escovar os dentes, entrar em coisas que, às vezes, a pessoa até bebeu. Aí ele subiu lá em cima... Aí parece que até o Liu que já tinha levado a criança, mas não foi falta dele querer levar, não. Né? Porque depois até o João Panela se dispôs a, a levar ela. Né? E estive conversando também a respeito do ônibus, que foi anunciado aqui, que o ônibus não tinha freio. Né? O Zé está aqui, jamais que esse ônibus vai sair daqui de Câmara-Gerais para dar socorro no Corro do Ouro, para puxar aluno, que ele não tem em freio. Né? A gente sabe que o ônibus... Conversei com o João Panela, o João Panela trabalhou nele, e falou, alô, esse ônibus está melhor, da, a mecânica dele está melhor do que o outro. Né? Então, a gente... Viu, Zé, muito obrigado, que você está fazendo um ótimo trabalho, aí. Eu e o João Carlos, a gente está vendo que o povo está gostando, até da Câmara aqui também. E quero falar também que a gente fez a reunião essa semana aqui, com as mulheres, do com o povo da, das lojas, do comércio, e eu sou a favor do lado das que... Que vai fechar, mas eu quero pedir para o Zé fazer uma pesquisa não tem nada mais democrático que é isso, fazer uma pesquisa na cidade no Corrego Duro, o que ganhar né, é o certo fazer uma que aí não tem que não nem de um lado nem do outro é só isso que eu tenho para falar, muito obrigado perfeito, perfeito aí o pessoal da bancada ali. Boa noite. boa noite a todos, boa noite presidente boa noite, noite mesmo diretor, boa noite mais vereadores boa noite Roseli Boa noite a toda a pra Praté aí, nosso prefeito, Zé Eugênio da Silva aí. Engraçado, viu, prefeito? Eu nunca vi um prefeito é o dia todo no um prefeitura igual você ficou hoje. E outra coisa, nós há três vezes, mas não está tendo jeito de chegar, está com muita gente. Então, acho que é um prefeito presente, é um prefeito diferente. Nesses quatro anos de mandato que eu estou nele, entrando por quinto mandato, eu nunca vi um prefeito tão presente na prefeitura como o Zé está presente, lutando em favor do município. Porque. Que tem certeza absoluta que as coisas, visto mais de perto, têm mais, fa mais facilidade para ter solução. E sobre o comércio também, na, ontem eu ontem não pude participar aqui na primeira dia que estiveram aqui, não estava muito bem de saúde. Hoje foi muita gente, que me abordou hoje, foi na minha casa, me ligaram hoje sobre a situação do comércio. Não é importante, não tem projeto ainda, né, presidente? Não. não tem projeto ainda. É uma questão que acho que a população tem que estudar bastante, né, dar uma olhada bem a, sobre a, a necessidade da população nossa sobre o comércio. Fazer uma pesquisa e a gente votar de acordo com a pesquisa do um interesse popular. Né? Porque a nossa cidade é pequena, que mais fomenta a nossa agricultura, que fomenta mais o comércio é a agricultura. E a agricultura a gente vê assim que o povo tem mais folga no dia de sábado, dá uma olhada com bastante carinho, não sei se eu sou nem contra, nem a favor, mas dá uma olhada com bastante carinho sobre a situação do comércio para nós não cometer um erro. Eu já estive aqui, já teve votação em outras vezes aqui sobre a regulamentação do comércio, foi polêmico. Eu acho que nós temos que nós, somos vereadores, somos representantes do nosso povo, é nós fazer um, procurar ouvir. Até o importante, como... Acho que quem falou falou sobre a pesquisa, o, o vereador Aloysio, uma pesquisa de opinião entre as pessoas. Né? É fácil fazer uma pesquisa e fazer um apanhado. Aquele que tiver a maior índice de aceitação fica com o comércio no sábado ou fecha no sábado. Né? Então, acho que é muito importante fazer uma pesquisa para ver a intenção da população. O senhor presidente também tem a opinião dele, até chegou a comentar, né? Então, eu assim que é muito importante a gente ter um, um parâmetro da sociedade para a gente votar esse projeto. Vamos chegar na. É, tá, continua franqueada a palavra. Se quiser falar com o prefeito, alguém quiser conversar, sugerir, opinar. Andréas. Vocês vão ler as indicações? É, o João. Ah, perfeito. Boa noite, senhor Presidente, noite. vereadores, ao pessoal que está nos prestigiando. Queria cumprimentar o nosso prefeito, o Zé Eugênio, né, que fomos foi um parceiro no mandato anterior. Né, tenho muito orgulho de ter sido teu parceiro, né, a Dona Bela, que é um prazer a gente poder ver ela aqui também. Né, os professores, todos aqui presentes. Eu queria que não queria deixar, nós somos assim, vereadores, nós gostamos muito de cobrar... A gente está cobrando, que a gente, nós também somos a nossa função. Então, eu queria aqui também falar sobre o trabalho do a semana passada, que eu falei da questão da rua, lá do Caldouro, José Jacinto Vieira, né, que estava tendo um problema nela, lá, lá com um proprietário lá. E, e eu falei a semana passada, falei com o André, falei com o Zé Humberto, e eu gostei muito do, da eficiência deles. Já tomaram providência... E ela foi resolvida, resolveu, já limpou. E, e os vizinhos, os vizinhos, como muitas pessoas, me procurou essa semana, falou, olha, até que enfim, resolveu essa, a questão dessa rua. Né? Então, não tenho nada pessoal, não tenho nada contra o proprietário de lá, mas essa rua, estava sendo, ela ficava só para ele, na verdade, porque não tinha jeito de... De, de, de locomover naquela rua o carro Ele tinha que ir e voltava Tinha que, ir, às vezes, estava chegando tinha que voltar de ré Então foi uma das coisas que foi resolvida né O Zé, o Zé Humberto com o André Fiquei muito contente Foi na hora, resolveu uma questão de De, de, de uma conversa, resolveu né? E queria também falar sobre o trabalho do Zé Eu tenho acompanhado, a gente está vendo aqui no Corro do Douro E a gente vê, fica muito satisfeito, Zé. O pessoal de corredores está contente com o seu trabalho. O povo tem falado muito de você. A gente, e nós também, viradores, sempre falamos do seu trabalho, como você é. Né? Uma das coisas que eu te admiro muito, né? É... eu até hoje eu nunca pude presenciar. Você falando mal de outra pessoa, de outro político, de outra pessoa, é uma das coisas, é uma das virtudes tuas muito grandes. Admiro muito nesse, essa parte tua A gente tem conversando, falando de problema, o outro falou, falou, mas a gente não vê você criticando outra pessoa. É uma das coisas muito importantes no ser humano. Né? Parabéns pelo seu trabalho, a gente está vendo que está caminhando, as coisas estão andando, e eu acredito que você vai fazer um bom trabalho, que depender de nós, estamos juntos, porque Campos Gerais e Corro do Ouro merecem coisas boas, e eu acredito que você tem muito para oferecer para a nossa cidade e eu queria falar também, até semana passada até já me procuraram também, pediu para mim falar com você a respeito desse problema da guarda municipal que ela fosse reativada para ajudar a proteger nossos patrimônios nossos patrimônios públicos a gente vê no colgoto do lado o posto de saúde mesmo já está que foi, teve a reforma lá, está bonito o posto já foram coisas destruídas Então, às vezes já falta uma, um guarda municipal para olhar, para às vezes orientar até uma criança assim que acaba a aula eu acho que é muito importante O no ano passado nós batemos muito nessa tecla e, e Maurício deixou a desejar nessa parte nós se presenciou muito, nós falamos muito sobre ela a guarda municipal ela ajuda muito na, na cidade então que ela fosse reativada de novo nas ruas Assim como várias pessoas têm procurado, têm falado, oh, você precisa falar sobre a Guarda Municipal, que ela é muito importante para a nossa cidade, ajuda muito. Né? E é mais só isso, mais boa noite. E, e completando aqui, o oh, senhor presidente, uma coisa, é, o Luiz falou aqui, e nós votamos aquele projeto para, para, para três vagas de motorista para o cobre Então, eu acho que até falei com um dos motoristas há poucos dias a questão. Do, do carro da assistência à noite. Está tendo um problema lá e parece que esse, ele vem cada vez mais gravando mais problema. A gente vê, às vezes, até o vereador ali, mesmo tem, tem trazido muito, e eu também, sempre, às vezes, que eu não posso, eu mando alguém trazer, que, às vezes, é, se, são lá tem uns motoristas, cada final de semana, às vezes, um, um, um acordo lá, cada final de semana deixasse o um motorista por conta de plantão, E deixa um cada um final de semana, principalmente no sábado e domingo. Meio de semana a gente vê que está caminhando bem, lá vai certinho, mas no final de semana está tendo muita dificuldade. Sabe? A gente vê, às vezes, o povo pelo fato que aconteceu aí né, com o João Carlos, fica, fica ruim. Né? Então, às vezes um, tenta resolver isso para nós. Mais boa, boa noite, muito obrigado. Perfeito. Esteja à vontade. Queria falar também, Zé, para você dar uma mão para nós, sobre a polícia militar no Corrego do Ouro. Tem só um trabalhando, as mesmas tem que estão trazendo para Campos Gerais. Para Campos Gerais, e quando ele trabalha no Corrego do Ouro, nem um carro, ele não tem nada. Então, de jeito que ele vai rodar, na, que nem o Corrego do Ouro, é praticamente uma cidade, né? e sozinho. Né? Então, pelo menos um carro para ele, e ver se manda um para ajudar ele lá, ou para dar uma mão que a gente está sendo muito cobrado né? no outro mandato a gente foi muito cobrado e esse dia estava até bom agora já zangou e o povo está pega no nosso pé né que a segurança foi reformado todo o é o, foi o, o que eles pediu lá para reformar você foi se o João Carlos foi da, pronto né, para reformar o, o quartel lá e para a polícia civil ir também né? está tudo pronto lá então agora cabe a nos ajudar também Só isso que eu tenho para falar. Muito obrigado. Senhor presidente. Seja à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. boa noite. A gente vê que a gente está dentro de uma cidade, junto com o um distrito, em torno de 30 mil habitantes, e cada um acaba estando mais próximo de um tipo, né? de uma classe da sociedade. Né? A gente vê que tem muitos é, trazendo elogios, falando. Né? É, de repente não convive diretamente com as dificuldades e com os problemas, e com quem, de fato, necessita do auxílio do município. A gente sabe que muita coisa foi feita em Campos Gerais, muita coisa está sendo feita, e muita coisa precisa de ser feita. E a gente vê que a população procura a gente justamente para resolver esses problemas. O vereador Porfírio foi feliz em citar sobre a questão do Alta Vila, a questão do lixo, que eu acho que todos os vereadores já foram cobrados por isso, não é atendido pelo, pelo correio, não é atendido por causa de simples placas. Passou-se o governo passado, a gente cobrando, é, festas milionárias foram feitas, e as placas do Alta Vila não foi colocada. Não só no Alta Vila, como tem em Colo do Ouro também, tem em outras ruas da cidade... Que não, que não tem identificação, tem o um nome não tem uma plaquinha lá de R$ 35,00. E que se fosse uma, a gente poderia colocar. Mas 20, 30, é, já fica inviável. Né? É, sobre a Guarda Municipal, quem falou sobre a Guarda Municipal, o Djalma, tem sido cobrado muito também, de Djalma, em relação à Guarda Municipal. E a gente acompanha já há muito tempo que ela foi. A guarda-missão foi criada e, consequentemente, desmotivada. Ela foi... É, um dia não tinha gasolina, outro dia não tinha carro, outro dia não tinha uniforme. E aquelas pessoas que, que compunham ali, elas foram cada vez mais desmotivadas. E hoje nós estamos com um número pequeno, porque parte dela hoje está em, assumindo cargos comissionados, cargos de confiança na administração uma pequena parte lutando com o que tem para poder efetuar o, o, o mínimo possível. Então, eu acho que são pessoas esclarecidas que ocupam os cargos da, da Guarda Municipal, e a população nos cobra porque, para, para eles, existe a Guarda Municipal. Então, para a população existe, não sabe o número. Então, a guarda, guarda para mim, hoje, é, eu vejo que ela precisa de ser é, recomposta, refeita, com concurso, com maior número de, de servidores, né, e com condições de trabalhar. Porque uma guarda sem, é, no mínimo, uma bicicleta para poder se deslocar, fica inviável trabalhar. E o que acabou com a guarda no passado não é um problema de agora, foi justamente a falta de investimento, a falta de cuidado e zelo com a guarda. Gostaria também de estar a presença do senhor prefeito e fazer um pedido aqui. Eu acho que o futuro do nosso país depende muito do investimento na educação. Formar novos cidadãos, cidadãos preparados, cidadãos instruídos, até para nós ter bons políticos que está vendo que, no cenário atual, cada dia a televisão, a mídia, mostra situações tristes e difíceis de enfrentar. Nós temos os meninos que estão estudando em, é, em Machado, e muitos se matriculou, muitos fizeram o vestibular, já com a expectativa de contar com aqueles benefícios que na administração anterior concedia a eles que era uma ajuda no transporte. E eles me procuraram já há alguns dias, informando que, que o município não concederia mais essa ajuda, dizendo que, por questões legais, eu não sei se, se procede, mas eu até aconselhei eles a gente faz, é, constituir uma, uma entidade sem fins lucrativos, uma associação, para que tivesse, se for por questão legal, ter como atender é, a demanda deles. entendeu? Porque a gente pensa bem que muitos, às vezes até não, não tem emprego, não tem trabalho, aí você pega a mensalidade, o transporte, a alimentação, né, a, a própria despesa que o... que tem na faculdade, no dia a dia, com material, com livro, acaba pesando. E, no futuro... Se a gente não preparar, começar a investir hoje na educação, eu acho que as coisas tendem de tomar um rumo pior. Então gostaria de aproveitar a oportunidade, pedir à vossa excelência, é, que se for por questões legais, a gente já está dando pontapé na, na associação sem fins educativos para poder é, é, resolver o problema da legalidade. E a questão do Cine também, que a gente está sendo muito procurado para deslocar até Alfenas, até Boa Esperança, para resolver o problema é, de pessoas que acabam ficando desempregadas, precisam de receber o, o, o fundo de garantia e o seguro-desemprego, que o nosso CINE não está disponibilizando desse serviço. Então, gostaria de aproveitar esse momento e pedir que empenhasse com carinho para que resolvesse isso o mais rápido possível. Né, para evitar essas idas e vindas que acaba encarecendo e dificultando para o nosso povo. No mais, senhor Presidente, é só isso. Muito obrigado. Então está certo. A guarda precisa retar a guarda e a, e a educação o transporte. Seria isso. né? Vamos, é, continua aberta, continua franqueada, o plenário pode participar, da conversa com o prefeito, da conversa com os vereadores. Para aqueles que não forem manifestar, nós vamos direto às indicações. Se alguém queira direcionar. O Maurílio Debi. Só completando aqui. Está franqueado. A semana passada até me veio na, na, aqui na cabeça, semana passada, eu até falei a questão das, das ruas. Foi votado aqui um projeto em 92, para colocar nome nas ruas de Corro do Douro Em 92, sabe, eu até acho que o ex-prefeito lembra, ano passado, os vereadores estavam aqui, eu comentei isso. É, até hoje não foi trocado o nome das ruas. Até esse dia eu estive na prefeitura. O uh, um ano, um ano passado eu estive na prefeitura para ver se eles não sa nem sabiam que tinha, que tinha trocado o nome dessas ruas. Ela foi votada em 92 e ela permanece o um nome antigo. Nós temos rua lá que chama Venezuela até hoje. Né? E ela já foi mudada e até hoje ainda não mudou o nome delas. Nome que não tem nada a ver Já colocou o nome das pessoas de Corredor As pessoas que contribuíram com a cidade Pessoas que foram é, Importantes para nós Foi trocado, foi colocado o nome delas e Até hoje não foi mudado Então pedindo que né, A gente fala hoje para o senhor prefeito Porque o prefeito está aqui também né Às vezes coisa que coisa simples de ser resolvida Então foi isso Perfeito, Maurício meu. Boa noite a todos Quero cumprimentar o presidente José, Eugênio, o prefeito municipal José Eugênio, cumprimentar o presidente da casa também, Glauco Rabelo, Obrigado. o vice-presidente, o Perfino, a todos os vereadores, a todos que estão aqui nesse plenário. Senhor presidente, o vereador Heloísio estava falando da questão do ginecologista. Até o próprio José Eugênio estava na reunião do hospital, que ele, o O doutor Guilherme já não estava fazendo mais parte do quadro. O próprio Zé Eugênio, depois, eu tenho certeza que vai falar isso, que ele estava ciente. Portanto, foi o, o vice-prefeito que falou para mim que o, o doutor Guilherme não iria atender mais no Distrito Procurador, que ele iria para São Paulo. Então, tudo que eu falo aqui, você pode ter certeza que eu, eu, eu, eu tenho. O que eu falo é porque eu, eu converso com as pessoas, eu tenho a certeza que a pessoa. O que foi falado para mim. E a questão também do, do motorista, como o Luís falou, do João Panela, foi um caso que eu quero até paramizar aqui o prefeito José Eugênio. um problema que o João Carlos teve com o motorista, uma questão de nervo, e o, o Gilmar, que pode trazer ele aqui na, na segunda-feira da semana que vem, eu tenho certeza que ele vai falar que esse ônibus está faltando óleo de hidráulico. Agora, se o João Panela fala uma coisa e o Gilmar fala outra, portanto, ele falou junto com o João Carlos, falou junto com o Jorge e falou junto... Com Com o Fernando. Então, mas o prefeito, graças a Deus, resolveu o problema em dois minutos. Só mandou uma carta para o Aurélio porque o, o Zé Eugênio já tem conhecimento desse funcionário. O funcionário faz 16 anos de trabalho com o no município. Nunca teve um problema dentro do município com um problema escolar. E carrega as crianças de 4 anos, 3 anos e nunca teve um problema. E para avisar também os caminhões de lixo que chegou para a prefeitura. Um caminhão que vai ajudar muito o nosso município. Um caminhão que vai atender a necessidade do município. Não igual os ônibus, nós fomos ver em Campinas, um ônibus que eu quero paralisar aqui mais uma vez, o Isaías, eu também que estive lá, e graças a Deus, o Zé Eugênio também ficou muito satisfeito de não ter comprado esse ônibus. Eu via que a, a sua seriedade, senhor Prefeito, é muito grande. Então, no momento, você me deu os parabéns para mim para o Isaías. Vocês estão de parabéns. Tomaram uma decisão, porque um ônibus que não vai atender o município, vocês fizeram as coisas certas. A questão também da pediatra, eu fiz aqui o no ano passado, quando o vereador José Eugênio estava nessa casa, uma indicação para que fosse atendido no Corro do Ouro um psicólogo e uma pediatra. E, graças a Deus, já está atendendo nas quinta-feiras. Fiz também uma indicação no mesmo dia para que atendesse pelo pacote no distrito Corro do Ouro. Outra coisa que eu quero parabenizar você, que já está atendendo também, José. Então, é, isso é muito importante para o nosso município. A pediatra... A policlínica já vai. Não vai ter o, o tanto de gente que tinha na Policlínica, porque muita gente do coacredor vinha para Campos Gerais na Policlínica, então vai diminuir o pessoal do coagudouro, do é muito pouco que vai vir para cá. Isso é de uma importância muito grande. A questão da polícia militar também é outro quadro que o coordor dentro de uns três meses e vem cada dia zangando mais. O, o sargento, o, o tenente. O, Rocha, até está de férias um tenente que ajudou muito nosso nosso povo do Coctoura, nossa Campo gerais Eu acho que dentro de poucos dias estará aqui em Campo gerais para voltar o Marcelo para o mais uns policiais. Conforme já foi reformado ali o quartel, que o prefeito também reformou o quartel três casas ali que já está pronta e pedir mais uma vez aproveitar seu prefeito, a praça da Matriz que já eu acho que até tem suas duas firmas que estavam na estação dentro de pouco tempo, se Deus quiser, que vai reformar a praça da Matriz. A questão do, do atendimento ao xerifado, do plantão, esse plantão, o próprio prefeito sabe disso, que é um ano atrás, dois anos atrás, três anos atrás, duas horas da manhã, três horas da manhã, quem ele via no, no, lá no PAN, eu tenho certeza que ele vai falar que era eu. Ele nunca viu o João Panelo no PAN duas horas da manhã. Ele nunca viu o João Carlos duas horas da manhã no PAN. Porque por, o João Carlos até não é a função dele, é motor, não é motorista, né? O, o plantão lá não funciona. Da meia-noite às cinco não tem plantão. Pode ligar meia-noite lá, o prefeito pode ligar lá se tem plantão. Não existe. Sábado, o motorista, às vezes o João Panela vem, mas se uma pessoa chegar de urgência lá, não tem plantonista. No domingo não tem. Então, eu quero pedir para você que você mandou um carro para o Corpo Douro, zero quilômetro, que você atenda o nosso povo, coloque o motorista lá. Eu discuti aqui o dia que estava o Carlos Alberto aqui, pedi dois motoristas para o Corpo Douro. O João Carlos até falou que não precisava, mas você tive, teve a. Compreensão e hoje. Co tem dois motoristas, dois motoristas têm condições tranquilas de atender o nosso povo à noite, no sábado e domingo. E mais, muito obrigado, senhor presidente. Perfeito, alguém? É, boa, boa noite, noite. senhor presidente, demais vereadores, todos aqui presentes, que nos acompanham pela Cangeria Notícia. É, eu quero parabenizar o Cebolinha, que está que mexendo com a limpeza do terreno e que está correndo atrás da turma para a limpeza do terreno. E tem divulgado na rádio, entendeu? Então, isso é bom para nós, que pelo menos a turma está sabendo, tem gente comentando que já está falando na rádio, entendeu? E outra, outra coisa que eu ia falar, senhor prefeito, lá na João Barbalho, eles estão reclamando, é da... Quando chegam os alunos, então está tendo muito movimento de ônibus, porque vem muito ônibus da roça, entendeu? Então está eles estão com medo por causa das crianças. Então, está tendo muito movimento de ônibus, e tal e está passando caminhão e carro, ver o que pode ser feito no horário de que chegam os alunos nas na escolas. Então, eles têm cobrado muito lá, quando a gente passa, eles têm cobrado a gente. E sobre o velório municipal também, eu queria até ter uma indicação minha aí, se em frente ao velório, na frente do velório, fazer uma cobertura, porque no tempo de chuva, entendeu? até essa semana que teve o velório lá, eu estive lá, É, quando você chega na entrada, assim tá, a enxurrada está passando naquela, naquela entradinha, entendeu? Então, lá se fizer uma canaleta na, na a, a, a, a rua e fizer uma cobertura até, até onde o carro fica para a pessoa tirar, porque fica difícil as pessoas. Entendeu? Com chuva, sair. Já passa um momento difícil, ainda tem que tomar chuva. Então, eu fiz essa indicação aí, porque tem que cobrar demais. E pôr mais duas janelas, uma de, uma de cada lado lá, que está muito calor. Então é que a turma tem cobrado da gente aí. Tem as coisas, mas vamos deixar para frente, né? Vamos... Viu? Muito obrigado. Perfeito. Obrigado. É, boa noite, senhor presidente, Câmara Diretora. É, boa noite, prefeito municipal. Zé Pezudo, Dona Bela, que eu tenho o maior carinho, todo o pessoal da plateia. E queria dar uma notícia de última hora, que o prefeito do... O prefeito Campo do Meio falando comigo aqui no Zap Zap, WhatsApp, né? Ele acertou com a Santa Casa de Alfenas, viu? Com... com Você sabe esse termo médico? É com baixa, média e alta complexidade. Então... Mais, média, complexidade. É, Não aqui vai ajudar descansa. o hospital de Campo de Arais. Já acertou com a Santa Casa de Alfenas. Mandou agradecer o empenho de todos, mas aqui para Campo do Meio foi melhor assim. E eu queria deixar... Falar do prefeito, que eu, eu tive a oportunidade de ir para Belo Horizonte com o prefeito. Eu pouco conhecia, assim, no dia a dia com o prefeito. E ele tem três virtudes, ou quatro, que é difícil no homem. É humildade, trabalhador... E honestidade. E a principal delas, o poder não subiu na cabeça dele, e eu tenho certeza que não deve subir. Então, se eu continuo desse jeito, Zé Fezudo, que você vai sair bem. Porque o um menino de, de, do bem vai errar. Vai acertar e vai errar. Mas eu, eu fiquei impressionado de ver essa umidade, humildade, viu? Parabéns. E, e só isso que eu queria falar. Um abraço a todos e boa noite. Continuar franqueada a palavra, aqueles que quiserem participar. Então, nós vamos ler as indicações e, posteriormente, nós vamos falar com a, com a dona Maria Oi? Então vai, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite, seu vice-presidente, secretário, demais vereadores, prefeito aqui presente. Beijo bem-vindo a essa casa. Só gostaria, prefeito, de fazer um pedido para a vossa excelência, que... Está de parabéns pelo trabalho que vem feito na comunidade do Persegueiro, nas estradas da zona rural. Hoje só teve elogios sobre a sua pessoa, mas também não podemos ficar também só nos elogios. A gente só vem pedir para Vossa Excelência que, hoje a gente vê, a gente tem cobrança. Você foi vereadores por, se eu não me engano, três, quatro mandatos. Vossa Excelência tem uma experiência excelente como vereadores a gente vem pedir para você que o vereador, hoje ele fica durante a semana toda de praticamente todos os dias, frente a frente com o pessoal, vossa excelência sabe muito bem disso que, do que estou falando a gente é cobrado vossa excelência já foi cobrado muitas vezes, eu tenho certeza que quando a gente levar nossas reivindicações até você que você faça o mínimo poder nos atender, que eu tenho certeza que atendendo os pedidos dos vereadores, não só a gente vai ser bem comentado, bem comentado como trabalho, com vossa excelência também. Certo? Só isso que eu tenho a dizer hoje, prefeito, e, e o senhor presidente, uma boa noite. Perfeito, vamos às indicações, por favor. Se ele é alto bom tom. Indicações de números 57, 58, 59, 60 e 61 do vereador Eduardo Luiz Pereira Furbeta. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras e Vias Urbanas, viabilize o recapeamento asfáltico da rua Dom Otomota nas proximidades do supermercado Alvorada. Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras e Vias Urbanas, viabilize o recapeamento asfáltico da rua Dom Inocêncio Engel, próximo à residência do Senhor José Magno Loureiro. Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras e Vias Urbanas, disponibilize um servidor para realizar a capinagem da. Praça do Cruzeiro. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Transportes e Estradas Vicinais, providencie reparos na estrada rural situada na Comunidade dos Macacos. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras, providencie instalação de placas de sinalização na rua do Colégio Santa Luzia. Indicações de números 62 e 63 do vereador, o senhor Sidney Novaes Campos. Indico ao excelentíssimo senhor municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras e Vias Urbanas, viabilize a implantação de um quebra-mola na Rua Clara dos Santos, próxima à residência de número 180, 185, e na rua Antônio Minharelli, próximo à residência de número 220. Indicação de número 64, do vereador Sr. José Matei de Lima, Que faça cobertura da porta do velório municipal, até onde estaciona o um carro funerário, pois em dias de chuva causa grande transtorno no desembarque do funeral. E também que seja feita uma caneleta paralela ao meio fio, em frente ao velório municipal para escoamento das águas de chuvas. Indicações de números 65, 66, 67, 68 e 69 do vereador, o senhor Rômulo do Nascimento Júnior. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras e Vias Urbanas, viabilize a implantação de postes e luminárias na rua Amadeu, Portugal, no bairro do Baixão. Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras, viabilize a ampliação de servidores responsáveis pela limpeza das vias urbanas. Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras, viabilize um banheiro químico para atender os feirantes e também a comunidade local que frequenta a feira de produtores rurais aos domingos. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras, viabilize redutores de velocidade nas ruas Padre Calisto e Coronel Carlos Caiafa, nas proximidades da Escola Municipal João Barbalho. Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria Municipal competente, viabilize o retorno do Cine. Indicação de número 70, de iniciativa do vereador Marcos de Novaes. Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras e Vias Urbanas, providencie a manutenção da valeta responsável pelo escoamento de águas na rua Sérgio José das Chagas, cruzamento com a rua José Bernardes Filhos. Filho. Essas foram as indicações. Amanhã nós vamos remeter lá para o gabinete do prefeito, mas ele já tomou ciência de que, quais são as reivindicações. Senhor presidente. Sim, senhor. Poderia só fazer um complemento em cima de uma indicação que eu fiz? Perfeitamente, seja à vontade. Na rodoviária existe banheiro certo? Se eu não sei quem está que cuidando de lá agora se disponibilizar o banheiro da rodoviária mesmo que cobre 50 centavos ou que seja atende a demanda da, da feira depende, não precisa nem fazer aquisição do banheiro químico ou lugar que seja o próprio da rodoviária é, se manter limpo estiver organizado com a pessoa lá atende a demanda dos nossos feirantes e, e usuários do local é perfeito O senhor é. Presidente, eu queria fazer só um, um esclarecimento, que a nossa viagem em Belo Horizonte. É, não sei se o, se o Zé já comentou com alguém aí, já deve, se não comentou aqui, já deve, comentar, deve ter tido comentado em algum outro lugar. É, o secretário de Turismo de, do Estado de Minas Gerais, o senhor Reinaldo Faria, Ricardo Faria, é, vai destinar 300 mil reais para a reativação da, da Praia das Amoras, né Zé? 150 agora e 150 depois. E outro motivo que a gente foi até lá, eu não sei se vocês sabem, é o fora daqui podia ter duas varas, tem uma vara. Duas varas significa mais um juiz e mais quatro funcionários. E o presidente do tribunal deixou bem claro pra gente lá que isso é mais político do que, do que da mecânica do tribunal. Então isso me deixou bem porque contente administ... o Zé também, né? Político que agora... do que administrativo. É, porque nós vamos mobilizar os deputados mobilizar o Ricardo, o Ricardo, Ricardo Faria comprometeu mobilizar com a gente também, para pôr na emenda, porque quatro funcionários e um juiz fica, fica por um, um milhão por ano. Quatro. É, quatro. Quatro funcionários e um juiz, um milhão por ano. Só que o tribunal, para esse fim, ele não tem verba, porque a verba já está estourada. Tem que, que emendar pode, o orçamento. Pode gastar 5,84. Parece que está 5,65. Então tem que fazer emenda no orçamento. Agora, eu acredito que o o juiz e o, e o doutor Ademir e o prefeito, vão fazer um, um, um ofício em conjunto, porque é verba para reforma de prédio, essas coisas, o presidente do tribunal deixou claro para a gente lá na exec, que tem. Então, a viagem foi proveitosa. E, complementando também, Zé, é de suma importância você reformar o velório. Eu fui lá, as paredes estão emboloradas, o bebedouro não está bom, isso é, é, é importantíssimo. Então, vê com carinho isso aí, para a gente. todos sem indicação de todos os vereadores, né, né, Galo? Ou, Glau, isso é importante. É perfeito. Tá bom? Só isso, muito obrigado. É. É, agora nós vamos falar com a dona, dona Bela. Bela, só quer ter a bondade? Deixa ela sentar aí. Não, não, chega para cá, faça até. A... Nós tivemos uma reunião sexta na última... Oh, oh, Dona Bela, se ela quiser ficar aqui na frente... Não tem nada a ver com o povo, mas vou entregar tudo certinho e vocês atingiram o objetivo. Do... Dona Bela, é, dona Bela. É, dona Bela, só por favor. Nós fizemos o um convite para a senhora, o prefeito veio de livre espontânea à vontade. Não tinha convite para ele hoje, não. Não, dona Bela, não teve isso mesmo não. Ué, essa cidade é pequena, que pode ter surgido documentário, pode. Não, mas ninguém tem... Nós não fazemos não, esse tipo não, de, não. de coisa, não, até. É, mas o prefeito realmente não vinha aqui, coincidentemente. São coincidências que a gente até... É, né, é complicado. É, eu sei, mas é coincidente. Né? Não, não, seu vereador, por gentileza. É, é, realmente, nós fizemos o um convite para a Bela... No público, nós fizemos 20 convites para o prefeito, 20, todo dia, todo aqui, nós fazemos convite para o prefeito, dia aqui, essa casa não é palco, não é celeiro, não é rinha para degladear, para intimidar ninguém, pode ser alguma, nós não percebemos, nós não aceitamos esse comportamento, coincidiu dele vir, não sei qual que é a intenção, tem um respeito muito grande, admiração pelo prefeito em qualquer situação, Coincidiu? A casa não responsabiliza para comportamento dessa natureza. Se houve a coincidência ou não, é mera coincidência. Agora, que façam as suas análises, que dispensa alguma, eu fico até um pouquinho constrangido com a, com a dona Isabel, que nós convidamos a ela. Foi remetida a ela o um ofício, nós convidamos. Nós convidamos o prefeito várias, várias vezes. Coincidentemente, ele veio hoje. A interpretação dela foi dessa forma, Eu não posso julgar a interpretação, da mesma forma que eu não posso julgar a intenção do prefeito, dispensa alguma, nem tanto para Deus, nem tanto para o diabo. Coincidentemente, eu, é uma pena que esse tipo de comportamento ainda ocorra, viu, senhor? É lamentável. É, não tem nada disso, não, isso ainda está vergonha. É, não houve isso, não. Está certo cara, que houve um, um, um momento em que a, que a secretária de Educação é, citou o nome dela, naturalmente que nós. É, dever nosso, no um campo diplomático e democrático, ouvi-la também. E nós fizemos isso. Nada, todos os senhores que estão aqui, pessoal, eu estou deixando claro e evidente, não existe coincidentemente agora, nós não podemos julgar coincidência. É, senhores vereadores, despeço alguma. Eu respeito muito a dona Bela, como respeito o prefeito também. O fato da gente ser oposição não significa que nós não respeitamos e. E também respeitando ela lamentava um fato dessa natureza. Ela ia tão bem, né? E o serviço da dona Bela é um serviço. O um serviço prestado pela comunidade é excepcional. O campo da educação. É, não tem ele, pessoa o, melhor. Eu tenho um respeito, uma admiração muito grande. É dela. isso, presidente. É lamentável que no primeiro trimestre nós fechamos uma reunião com, com esse tipo de, de, de fato. Bem, presidente, de e, e outra coisa, a hora da gente. Estava aberto, estava falando do prefeito. A gente ia falar, ia comentar e, e tecer os elogios na hora que ela estivesse aqui no Não, plenário. Pois é, mas, mas é, é pena. Mas isso é da coisa pública. Eu, particularmente, absorvo as críticas na maior naturalidade, faz parte do meu código genético, senão eu já tinha saído isso há um tempo. É... Eu acho, senhor presidente, que tanto a, a secretária Roseli de Menezes quanto a Isabel de Mesquita, dona, dona Bela, aqui. são pessoas de grande brilho e já provou para os vereadores e para a sociedade que são capazes e são pessoas de muita qualidade. Defeito nós todos somos, nós temos. O que nós tínhamos que trabalhar para abortar na política são aqueles malandros, aqueles pilantras, aqueles que só querem tirar vantagem e puxar o tapete dos outros. Esse tipo de elemento que nós tínhamos que trabalhar em cima para poder neutralizar e colocar bem distante da nossa política. Porque essas pessoas não trazem dividendo nenhum para o município, não. Não traz benefício. Entendeu? É observar e marcar. Lugar de malandro é longe da política. Mas as duas foi um, foi um deslize e, e todas as duas têm muito, têm muito crédito com a sociedade. Muito bem. É, as matérias estão distribuídas. É, quais são as matérias que estão aí, Então, a, a, a, olha para mim quais são os números que estão aí as propostas tem o um projeto de resolução da autoria da mesa tem o um projeto de lei também da autoria da mesa e mais nove vereadores Ah, tem mais duas indicações aqui lê para mim por favor antes de nós colocarmos as matérias indicações de números 55 e 56 do vereador o senhor Maurílio Antônio Pereira Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto ao Departamento Municipal de Obras e Patrimônio a limpeza do lote localizado à rua Guaxpé, com fundo no córrego da divisa, frente à rua Joaquim José de Araújo, a princípio a área verde de propriedade do município, onde se encontra um depósito de veículos abandonados. Indico que sejam colocadas placas com o nome das ruas no Córrego do Ouro, pois a população do distrito ficam desorientadas, perdidas sem as devidas placas indicativas, e que faça também a pavimentação asfáltica nas entradas e nas ruas do distrito. Perfeito. Nós vamos... É... É, o projeto 02 barra 17, iniciativa de vereadores, é, é, que dá ajuda de curso para a locomoção, já voltou a primeira.